93. Legea recompenselor Recompensele pe care le veți obține vor fi întotdeauna determinate de rezultatele muncii prestate. Cel mai rapid mod de a fi plătit mai bine și promovat mai repede este să realizați rezultate superioare calitativ și cantitativ mai repede decât înainte. Concentrați-vă mai mult asupra realizărilor decât asupra activităților. Întrebați-vă în permanență, ce rezultate se așteaptă de la mine? Căutați întotdeauna mijloace pentru a îndeplini mai multe sarcini decât cele pentru care sunteți plătit. Faceți mai mult decât vi se cere. În acest caz, nu veți întâlni niciodată obstacole în drum. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întrebați-vă în permanență de ce mă aflu pe statul de plată. Care sunt rezultatele specifice pentru realizarea cărora am fost angajat? Ce rezultate, dacă nu ați reușit să le realizați, v-ar pune în pericol meseria și cariera? 2. Identificați cele mai importante lucruri pe care le faceți în fiecare zi. Cum ați putea să vă îmbunătățiți în fiecare zonă? Ce ați putea face pentru a deveni mai indispensabil? 3. Faceți mai mult decât vi se cere În ce moduri ați putea îndeplini mai multe sarcini decât cele pentru care sunteți plătit? Atunci când faceți în mod consecvent mai mult decât sunteți plătit, veți fi plătit în cele din urmă mai bine.